Ràdios Limitat ve a 91.6 FM Des del districte de Sant Andreu de Palomat Radio Trinitat de Vella 91, 11, FFM La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona Solà 24 hores Ràdios Limitat ve a 91.6 la crisi econòmica ha despertat consciències i moltes famílies miren ara d'aprofitar els aliments al màxim. Tot i això, s'ha perdut el fenomen de reciclar les sobres ens assegurava el tècnic de l'Oficina del Medi Ambient de la Universitat Autònoma de Barcelona, UAB, Paco Muñoz Gutiérrez. Durant els anys de les vaques grasses, s'ha mirat poc l'aprofitament dels, al dels aliments. Segons l'estudi-diagnosi del malbaratament alimentari de Catalunya, elaborat per la UAB de i l'Agència de Residus de Catalunya ARC, a l'Estat es malgasten anualment un total de 262.471 tones de menjar, una xifra que permetria alimentar cada any a més de 500.000 persones. L'informe indica que cada català llença 35 quilos d'aliments que encara es podrien aprofitar, cosa que suposa econòmicament una pèrdua de 112 euros per habitant a l'any i 841 milions d'euros en conjunt. La major part del malbaratament alimentari es produeix a les llars un 58%. S'ha de tornar a valorar el menjar. A casa es poden dur a terme moltes accions, com ara planificar el que es menjarà durant la setmana, comprar de forma racional, aprendre tècniques per crear nous plats amb les sobres d'altres plats, mirar la data de caducitat o conservar de la millor forma els productes frescos i congelats, ens comentava Muñoz Gutiérrez. Aquestes recomanacions si sumen l'ús de la carmanyola, ja que segons la Federació d'Usuaris, Consumidors i independents. en els últims dos anys, els seus ha augmentat un 11%. Així doncs, un 37% de les persones que treballen actualment a Barcelona mengen en Carmanyola. Un dels altres sectors que malbaraten més aliments és els dels supermercats, un 16%, seguit dels dels restaurants, 12%, el comerç al detall un 9%, les institucions un 4% i finalment els mercats un 1%. El model europeu es caracteritza per un malbaratament més gran a la part final del cicle, és a dir, a la llarga la restauració. En canvi, en els països subdesenvolupats es concentra la primera fase, en l'agricultura, ens explicava Muñoz Gutiérrez. En l'objectiu d'evitar aquest malbaratament de tots els, en tots els àmbits, el director de l'ARC, Josep Maria Tos, va presentar ahir una guia, un consum més responsable dels aliments. El document és un resum de l'estudi elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona que recull les propostes per prevenir i evitar el malbaratament alimentari, així com les seves causes i els impactes ambientals, econòmics i socials. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la l'FM Això és tot un poble, qui us parla i acompanya Ricardo Malabé, Marta Sanz i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia.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 I avui comencem parlant dels Consells de Barri del Districte de Sant Andreu, ja que ja tenim, eh, ja tenim hores i llocs on es realitzaran. Aquest mes de febrer hi haurà reunions de Consells de Barri, a Trinitat Vella, Baró de Viver, La Sagrera, Nava, Sant Andreu de Palomar, Congrés Indians i, per últim, Bon Pastor. Consell de Barri Trinitat Vella al centre cívic al carrer Foradada 36, el 12 de febrer a les 19 hores. Això vol dir que el proper dimecres 13 de febrer tindrem amb nosaltres a la nostra corresponsal a la Trinitat Vella perquè ens informi doncs, de quins temes es tracten o es tractaran en aquest Consell de Barri de la Trinitat Vella. També hi ha d'altres consells de barri com el de Baró de Viver, que es realitzarà al casal de la gent gran al passeig Santa Coloma número 104 interior. Aquest consell de barri de Baró de Viver realitzarà el 13 de febrer a dos quarts de vuit de la tarda. També tenim un altre Consell de Barri de la Sagrera al centre cívic que, eh, al carrer Martí Molins, número 29, que serà el dia 14 de febrer a les 19 hores. També us volem informar del Consell de Barri de Navas, que realitzarà el nou centre cívic, que fa doncs, pocs dies parlàvem amb la seva directora per informar-nos doncs, de quines activitats eh, es posaran a terme i Donat, que es tracta, tracta d'un centre cívic doncs, totalment eh, obert fa pocs dies. Per tant, Consell de Barri de Navas, el centre cívic, al carrer Navas de Tolosa, 310-312, això serà el 18 de febrer a les 7 de la tarda. Al barri de Sant Andreu també tenim un Consell de Barri, que serà al centre cívic al carrer Gran de Sant Andreu 111. Serà el dia 22 de febrer a les 19 hores. També hi haurà el Consell de Barri de Congrés Indians al casal de barri del carrer Manigua número 2535. Això serà el 25 de febrer a les 7 de la tarda. I per finalitzar, el barri del bon Pastor tindrà, tindrà lloc el Consell de Barri al centre cívic a la plaça Robert Herden 3 -4. Serà el dia 26 de febrer a les 19.30 hores. I senyores i senyors, doncs eh, què voleu que us informem avui? Doncs evidentment avui el, el que és la notícia és el Carnestoltes que ja arriba als nostres barris i us volem parlar en primer lloc d'aquesta novena rua de Carnestoltes del barri de Sant Andreu que es realitzarà aquest diumenge i el seu recorregut anirà des de Concepció Arenal passant per Dublín fins a la plaça de Can Fabra i, eh, evidentment, doncs, el carrer Concepció Arenal 204 és el punt de trobada de tots aquella gent que vulgui participar en aquesta novena rua de carnassoltes de Sant Andreu. Demà dijous, al centre Cívic Trinitat Vella, al carrer Forada Fur de 36 a Sant Andreu, tindrà lloc l'espectacle Que Comenci la Festa, a càrrec de la companyia Jaume Ibarç. El mm. teléfono és el 93 347 Eh, 345-77. Molt bé. També hem de dir que demà dijous es realitzarà una activitat que porta per nom dijous Gràs i Gràcia de truites. Això es realitzarà al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, que es troba al carrer Arquimedes, número 30. I si voleu entrar en contacte, doncs hi ha un número de telèfon, que és el 93345 2584. La Rua Infantil de l'Escola Ramon Llull serà aquest divendres al Centre Educatiu Ramon Llull, al carrer Viscaia 439 a Sant Andreu. El teléfono és el 93 351 82 14. Mes coses, la rui infantil de les escoles Pompeu Fabra i Sants Innocents es realitzarà aquest divendres, el lloc serà l'escola Pompeu Fabra, al carrer Dolesa número 19 i el número de telèfon és el 933407697. També hi hauràn tallers i activitats a l'Espai Jove Garcilaso, Barnavales. Quan? El dia 23 de febrer. A on? A l'Espai Jove, centre de Garcilaso. Al carrer Garcilaso, 103. Això és a Sant Andreu i el número de telèfono és el 93 256 29 59. Més coses. Parlem de la Rua de Carnestoltes al barri del Bonpastor, que aquest sí que l'han organitzat gros, eh? perquè serà aquest dissabte, pels carrers del barri del bon Pastor sortirà de la plaça Robert Gerard número 3 eh, doncs, a dir-vos també que hi ha una altra Rua de Carnestoltes al centre educatiu FEDAC que serà aquest divendres, al mateix centre educatiu FEDAC, al carrer Ramon, vaia número 39. Per contactar amb ell, doncs el número de telèfon és el 93346801. I al barri de Navas n'hi haurà un ball de carnestoltes. Serà aquest divendres a la plaça Ferran Reyes. Plaça Ferran Reyes, número 1, a Sant Andreu. Més coses. La Rua de Carnestoltes de l'Escola Mare de Déu de la Soledat. Serà aquest divendres al Centre Educatiu Mare de Déu de la Soledat, que es troba al carrer del Segre, número 35, número de telèfon 93 311 0311. I un cafè amb tertúlia, carnaval. Serà càrrec de Pep Fornés el dia 16 de febrer. On serà? Al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, que està al carrer Arquímedes, número 30 de Sant Andreu. El telèfon és el 93 345 25,84. Més coses, enterrament de la sardina i seguici funerari de Carnestoltes a Sant Andreu. Això serà el dia 13, és a dir, la setmana que ve, a l'inici serà la plaça Can Galta Cremat fins a les portes del districte i, eh, doncs, evidentment, la sortida serà de la plaça Can Galta Cremat. I Baró de Viver també té la seva rua de Carnestoltes aquest divendres als carrers del barri i a la plaça de Pilar Miró. Pilar Miró, número 5, Sant Andreu. També hi haurà un taller de disfresses, pregó de carnestoltes a Sant Andreu i animació infantil aquest dissabte, sortint de la Rambla Fabra Puig fins a Nàparà a la plaça del Comerç. Doncs, també hi haurà un taller familiar, fer màscares i barrets aquest divendres, sortint del Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer Quimedes número 30, el número de telèfon 93-345-2584. La Sagrera, la seva rugada al carnestoltes, al barri de la Sagrera, aquest dissabte, als Jardins d'Els, al carrer Garcilaso, número 1, de Sant Andreu. També informar-vos que hi ha la Rua de Carnestoltes al barri de Naves aquest divendres i que l'itinerari pels carrers del barri s us ho informarà al carrer Joan de Garai, número 10. I per als més petits, la Rua Infantil de Carnaval a la Sagrera, a càrrec de les Escoles, al Sagré i Mare de Déu dels Àngels, aquest divendres. L'Escola, al Sagré, al carrer Costa Rica, número 26, de Sant Andreu. També he d'informar-vos que aquest dissabte hi haurà sopavall de Carnaval al centre cívic de la Sagrera. Recordeu que el Centre Cívic de la Sagrera, la Barraca, es troba al carrer Martí Molins número 29 i que el seu número de telèfon és el 933511702. I per finalitzar, tindrem un espectacle infantil, La Caputxeta Vermella, al Centre Cívic Navas aquest divendres, carrer Navas de Tolosa 312, Sant Andreu, al telèfon 933493522. I continuem amb més informació perquè avui és el dia perquè la Copa Federació enfronti al Sant Andreu i al Penyesport. Avui el Sant Andreu s'enfrontarà al Penyesport 19.30 hores Narcís Sala i l'entrada serà lliure per ajudar l'equip a reviure les emocions passades. El club que tots els aficionats puguin gaudir d'una semifinal i poder ser una final cúpera que no viu la Unió Esportiva Sant Andreu des del 2008, quan es va eliminar el Barça de Guardiola a semis i quan es va imposar a l'Espanyol a la final. Però per arribar a semifinals encara hi ha un pas previ, prou difícil, com serà jugar contra l'equip navarrés del Peña Esport de Tafalla, un clàssic de la segona B i un rival duríssim del nord, amb la tornada a camp contrari pel que cal fer un bon partit a l'anada al Narcís Sala. Informar-vos també que per tal de poder ajudar l'equip a aconseguir l'objectiu, el partit d'avui serà de portes obertes perquè tots els seguidors del poble que ho desitgin puguin animar l'equip. La Unió Esportiva Sant Andreu es juga a entrar en semifinals d'una competició amb la Copa Confederacions, que encara no la té al seu palmarès. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres ja comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix és serà una petita pausa, però atenció, perquè avui volem parlar-vos, avui dedicarem bona part del nostre programa a parlar-vos de les diferents festes del Carnesoltes. Per tant, esteu atents perquè aquesta informació és la que us oferirem a continuació. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i avui hem de dir-vos que aquest divendres es realitzarà la Rua Infantil de les Escoles d'aquí de la Trinitat Vella i eh, per informar-nos de com es realitzarà i de què és el que tenen pensat fer, doncs tenim amb nosaltres a un dels professors d'aquesta escola, del CEIP Ramon Berenguer III, que ens podrà informar doncs, de com s'està preparant tot. Tenim en Francesc Domínguez, molt bon dia. Hola, molt ja. Doncs explica'ns, cada, cada any eh, vosaltres participeu en aquesta, en aquesta rua infantil. que és el que teniu preparat per aquest divendres? Doncs sí, com dius tu, que cada any doncs, fem la rua pels carrers del barri. Uh -huh. Sempre hi ha un motiu, una idea principal sobre la qual després cada grup eh, de diferents edats doncs, eh, adapta a les seves característiques, hi ha una temàtica relacionada amb, a, amb el tema primer, no? Uh -huh. Aquest any eh, el tema principal és l'Agenda 21 que és un projecte que vam endegar el curs passat uh -huh. eh, referent a l'aprofitament dels recursos, reciclatge, etc. Ah, molt bé. Uh -huh. I, bueno, I també unida amb una bona, diguem, dieta alimentació, uh -huh. en fi llavors la, la Rua, que pot semblar una mica heterogènic al tema de cada classe, uh -huh. doncs té eh, aquest nexa comú Diguem, Agenda 21, doncs, un projecte doncs, per fer una vida més sostenible. Uh -huh. Perquè en aquesta rua infantil, eh, quines escoles participen? Tenim la Barang... Ramon Baranguer III? Sí, també els companys de la concertada de la Santíssima Trinitat. Ah, molt bé. Al uh -huh. barri, sabeu que som tres, es... tres centres de primària, sí. dos públics i un concertat, doncs, uh -huh. tradicionalment, sempre sortim els de la Santíssima Trinitat i nosaltres el Ramon Baranguer. Perquè cap a quina hora teniu pensat fer aquest recorregut? Per la tarda del divendres dia 8, aquí ens concentrem a les 3 uh -huh. i en el moment en què hi ha tota la, la infraestructura eh, del carrer Itàlia ja està preparat, música, etc. i ja tots els carrers ja estan eh, acotats, uh -huh. cap a dos quarts de quatre aproximadament és l'hora en què em comencem a desfilar. Perquè la música també la porteu vosaltres? també hi ha un grup de... o sigui, un vehicle amb música uh -huh. eh, s'acostuma a posar en un extrem normalment al principi uh -huh. de, de tota la comitiva uh -huh. i a part d'això doncs, eh, hi ha un grup d'alumnes de l'ESO, de l'Institut eh, Coma Sisolar uh -huh. que eh, també aquella tarda s'ofereixen, doncs, normalment són percussionistes uh -huh. i van doncs, acompanyant la comitiva uh -huh. a, a, a, al mateix temps també les, les, això, les mares de l'AMPA uh -huh. doncs també que porten seu, la seva comparsa eh, uh -huh. acompanyant-nos, també acostumen a portar pues, els seus instruments o, o alguna música gravada O sigui que us, ho, us ho passareu d'allò més bé No? Oh, I tant <ríe> no, ja, jo, jo personalment ja fa anys que estic per aquí i, i, i m'encanta disfressar-me O sigui que els professors també aneu disfressats? Sí, la majoria sí. Sí, sí. <laughs> és qüestió de sortir al carrer i passar-s'ho bé aquest dia perquè de, eh, estem parlant de cursos de primària, això a quines edats serien? de primària infantil des de uh -huh. P3, de 3 anys uh -huh. fins a 6è que, van, que acaben tenint 12 anys ah mira uh -huh. sí, sí, els el, el millors edats per fer aquestes coses aleshores eh, sortireu de la mateixa escola sí, uh -huh. ens, ens concentrem aquí a Porta, després ja que el joc ens han indicat per anar a la comitiva. Uh -huh. Aquest any, si no recordo malament, els de la Santíssima dona en primer lloc i nosaltres en segon, uh -huh. altres vegades és al revés, lògicament. Uh -huh. I bé, eh, començarem per aquí, a la via de Bat, si no. Uh -huh. Normalment, doncs, aixem eh, pel carrer que em sembla que es diu Foradada sí. i anem tirant fins a doncs, una mica més amunt de la plaça de la Trinitat uh -huh. i ja tornem cap aquí que us haurem pa passar per davant de la ràdio. Segurament. <ríe> Molt bé. Doncs també uh, no, no sé si algun nen o alguna nena t'ha xivat de què aniran disfressats. Que vulgui explicar el nen. <ríe> o si saps d'algun nen que ja t'ha dit el, el de què anirà disfressat. Uh, bé, bueno, uh, com això està programat, no és que diguem en aquest cas no tenen ells la iniciativa... Uh -huh. bueno, ells aporten les seves idees, lògicament, uh -huh. però la idea principal ja està decidida i repartida per diferents cursos. Uh -huh. Ja he que aquest any eh, el tema central és l'agenda 21. Uh -huh. Llavors, per exemple, els, tots els grups d'infantil van d'arbres i fruites. Ah, mira. Eh, els del cicle inicial, que són primer i segon, de verdures. Ah. Els de tercer, per jo de per fer una bona neteja, d'ampolles d'aigua, mineral. A ah, veus... A quart ja en comencem amb l'alimentació sana, làctics, uh -huh. eh, i en els de cicle superior fem cinquè carn i peix, i els de sisè cereials i llegums. Uh -huh. Els de les mares de l'AMPA, pues, per acabar de comprar la vida sana, van desportistes. Ah, mira. <laughs> Molt bé. D'acord. Doncs si vols afegir alguna cosa més que ens haguem deixat així que perquè la gent s'acosti doncs, a veure-us... No és res, convida tothom, a, i que no cal convidar perquè ho fa normalment la, la gent relacionada amb les nostres escoles, mm -hmm. que ens acompanya durant tot el seguici, mm -hmm. i bueno, anima a participar en la festa, tant la nostra del divendres 18 com la, la, la pròpia del barri, mm -hmm. que és dissabte. Sí, sí. Mm -hmm. molt bé. D'acord. Bueno, la correga és un temps doncs, per, per passar-s'ho bé. Que després ja vindrà la Quaresma tant la Quaresma <ríe> sí. que toca per, per dies com la Quaresma que ens han impulsat amb la crisi. Doncs sí, la veritat. D'acord, doncs, Francesc Domínguez, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i nosaltres, doncs, des d'aquí ja anirem informant que perquè la gent s'acosti doncs, a veure-us i que s'ho passin d'allò més bé. Doncs moltes gràcies a vosaltres Vinga. i a tot el barri. D'acord, moltes gràcies. Adéu-siau. Adéu molt bé, doncs ja sabeu aquesta rua infantil de les diferents escoles d'aquí de primària doncs serà aquest mateix divendres a la tarda a partir de dos quarts de cinc, les quatre doncs podreu gaudir per aquí, per la plaça de la Trinitat veure passar els nens disfressats doncs, que pot ser un motiu de, de joia i alegria. Eh? Molt bé, doncs nosaltres continuem parlant de Carnestoltes però abans fem una pausa i tornem tot seguit amb això doncs més, més activitats. Fins ara. El desig que m'ha dut aquí Incansable i amb tantes ganes de poder dir. Com desitjo poder ser important i decisiu Mentre espero el moment de poder tornar a veure a A Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us hem informat abans, al barri de Baró de Vivert també hi ha carnestoltes. I qui ens en pot informar? Doncs en Javi Villar, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que teniu preparat per aquest divendres? Mm. Sí, mira, doncs mira, una, una miqueta. El que ja he preparat és per, per aquest divendres, com ben dius, uh -huh. eh, 8 de fares Baró de Viver. Uh -huh. eh, amb, amb una rua escolar al barri, que surten les, les tres escoles que hi ha al barri, és a dir, eh, el caminet del Basós, el 6 Baró de Viver i l'escola d'Esperança. Uh -huh. eh, això serà les 3. Uh -huh. Llavors farem un, un recorregut pels carrers del, del barri i la rua terminarà, l'arribada serà a la plaça Pilar Miró, uh -huh. eh, més o menys sobre les 4 i mitja. Uh -huh. eh, Llavors, eh, eh, a, a les 5 i mitja, està programat que comenci el concurs de freses, uh -huh. que serà al mateix lloc, és a dir, a la, a la plaça Pilar Miró, però ja a la, a la zona de la Pèrgola, que està que tenim més protecció, tenim de si plof, o si ho fa massa vent, uh -huh. i hi haurà... Eh, hi ha tres categories eh, uh -huh. comparsa, individual i, i distreses artesanals uh -huh. eh, premis a nivell de, de xuxes eh? i i després a les 6 i mitja de, terminarà amb una xocolatada popular al, al mateix lloc a la Pèrgola uh -huh. i també cal cal comentar que eh, el, el concurs que hem dit que comença a les 5 i, i mitja a les 6 i mitja és concurs i també hi ha una animació vals pels joves, nens i nenes de, del barri, de qualsevol barri de Barcelona que vulgui apropar-se. O sigui que no, no us esteu de res, no? Aquí no, al Baró de Vivert... I a Cossetas, i a Cossetas, sí sí, sí, sí. sí, sí. Molt bé. La veritat és que sí, i a més a més, eh, bueno, agrair que, que puguem fer aquesta difusió per la ràdio. Ah. A més a més, és una, el, barro, el barri de Baró de Vivert és un barri que quan hi ha festa, cicle festiu, és molt participatiu uh -huh. i aquesta festa concreta és molt bonica perquè hi ha molta participació que surten les tres escoles, els pares, uh -huh. les mares, els nens, és a dir, és una, és una festa amb molta, molta participació, aquesta especialment. Uh -huh. I els pares i les mares també van disfressats? Sí, sí, sí ah, doncs. també no tots, però però també també sí sí sí no ja hi, hi ha molt ambient perquè diguésim que que per un costat està la rua escolar uh -huh. i després per això deixe-me eh? perquè eh, la rue tot el tema escolar eh, acabarà a les a les 5, vale? uh -huh. llavorant de cinc a cinc i mitja deixem una miqueta de temps per per a aquelles persones que vulguinen anar un momentet a casa i canviar-se de dis uh -huh. donc que puguin anar al que seria més al concurs de. La disfressa, si aquí sí que els pares, mares, que vulguin, doncs, es disfressen. I ja us han dit de que aniran disfressats o encara no? No, oh, encara no sabem. Sabem que hi ha una comparsa que anirà de pirates, això sí. Ah, mira. Sí, Donc, sí, sí. Doncs et passo una de la meva Marta, que també té alguna pregunta per fer. Molt oh, bé. Hola, bon dia. Eh, hola, bon dia. Les escoles participen en el concurs o, o no? Les escoles participen concretament a la Rua Escolar. A la rua. No, després és quan ve el concurs, que és a nivell individual? No, a nivell, a nivell de concurs eh, és que està obert a tothom. D'acord, vale, però, no, però no són les escoles, no? No, les no, escoles no. Les escoles no, uh -huh. les escoles no perquè bueno, a, les, a les 5 els nanos pleguen, com, com sempre, uh -huh. se'n van cap a casa, llavoren sí, sí que passa cada any doncs que ja ha que es queden allà a la plaça i, i participen al eh, després al al concurs o també hi ha nanos, doncs que, clar, què passa? Que quan arriben a les escoles, venen disfressats de, de, de la disfressa que les escoles han, han quedat, perquè cada curs, doncs, porta una disfressa diferent. Sí. Llavors, passa que a vegades, doncs, venen disfressats amb escoles i després en van a casa, es canvien el, la disfressa per per la disfressa que ells, que ells tenen a casa preparada i, i ens arriben disfressats tot, ja a nivell individual, doncs, una altra història. Que ja venen a participar i ja venen a m'afant de dir a veure si guanyo el concurs, no? Sí sí sí sí, sí, sí, sí, sí, és maco, és maco. I els nens, quines edats tenen? Ui, els nens agafem tot a pensar que els més petitons la, la Rua Escolar eh, les edats, doncs, des de l'escola Brassol és uh -huh. a dir, molt petitons fins a segon d'ESO ah, uh -huh. Sí, sí, agafem una una varietat d'edat de, molt, molt elevada. Uh -huh. Doncs, uh, si vols afegir alguna cosa més, el, ser, a la sortida serà a les 3 i mitja? Sí, la sortida és a les 3 i mitja uh -huh. al carrer Tucumán, cantonada i un carrer ciutat de... Sí o sigui que eh, molt a prop del que és la Fundació Trini Jova. Molt a prop de Trini Jova, sí, sí. sí Nosaltres Trini, eh, Trini Jova com a pla comunitari, juntament amb la col·laboració d'altres entitats, doncs, doncs bueno, ja portem molts anys organitzant aquesta rua. Uh -huh. Molt bé. Doncs, Javi, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui en aquest programa. a vosaltres. Esperem que vagi molt bé aquest Carnessoltes de, de Baró de Viver i que hi hagi molta gent que surti i participi i que s'ho passi d'allò més bé. Molt bé, moltes gràcies. Eh? Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Bé, adéu. Bon dia. Molt bé, doncs hem parlat de la Rua Infantil del Carnessoltes de la Trinitat Vella, en què participaran doncs, dues escoles, entre elles la Ramon Baranguer III, i la Santíssima Trinitat, i també acabem de parlar ara mateix del Carnesoltes de Baró de Viver, que també es realitzarà aquest divendres, és a dir, les dues uh, rues, es tant la de Trinitat Vella com la de Baró de Viver, es realitzaran aquest divendres. Ja veurem de quina manera uh, ens organitzem aquí a la ràdio per anar a una i a l'altra, per tenir informació dilluns que us puguem oferir de com han anat aquest Carnestoltes als diferents barris de Sant Andreu. Hi ha un barri d'aquells en què nosaltres eh, doncs, tenim un especial podríem dir un, un especial interès que és el del barri de, de la Sagrera, on Ràdio Trinitat veia doncs porta molts anys organitzant diferents activitats i participant doncs en tot allò que es realitzen i precisament doncs d'aquí una estona podrem parlar amb els responsables de sí, amb, amb el amb els responsables de festes, els Consells de Festes de la Sagrera, perquè ens expliquin per què és el que tenen organitzat també per aquest eh, cap de setmana, Encara també sortiran al carrer per gaudir d'aquest Carnestoltes el Carnesoltes de la Sagrera. D'aquí un moment en parlarem. Ara el que farem serà una nova pausa. Abans recordar-vos que tenim dues vies de contacte, una que és el nostre número de telèfon, que és el 93 345 64 54, i l'altra que és informatius arroba com aquestes dues vies que són a la vostra disposició per si sou alguna entitat o sou algun, alguna associació que ens voleu fer arribar doncs, les vostres activitats, allò que, que realitzeu, els vostres actes. Doncs ara si sí, ara farem una pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit. dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs tal com us dèiem, hem parlat del carnesoltes de la Trinitat Vella, hem parlat del carnesoltes de Baró i Bé, i hi ha un d'aquells carnesoltes que no ens podríem oblidar a dia d'avui, i és el carnesoltes de La Sagrera. Per parlar-ne, doncs, tenim amb nosaltres a l'Agustí Camps, que pertany al Consell de, de al Consell de, de, sí, de Festes, a la Comissió de Festes del barri de, de la Sagrera. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs heu un do que he organitzat perquè eh, no, no podem anar per cap carrer de la Sagrera que no ens trobem aquest fantàstic cartell que heu, que heu muntat eh, de color groc amb totes de, aquesta informació de dos dies dedicats al Carnestoltes, no? Sí, um, intentem donar la màxima discussió que podem. Vull dir, és una festa... Que, que ens agrada celebrar bé, vull dir, tradicional, ja fa molts anys que s'està fent en el barri uh -huh. i, bueno, mica mica, doncs, cada vegada som més els que participem i, sobretot, la rua de dissabte, doncs, pues, està agafant una, una bona empèdia, una, una, una bona participació. Uh -huh. Però, anem per parts, eh, comencem sí. per divendres, a les 10 del matí ja hi ha una rua infantil. Sí, el, el divendres eh, es concentren, diríem, tot i tot, unes, unes tres rues infantils uh -huh. organitzades per les escoles del barri, i principalment una de l'escola El Segre i les altres doncs, l'escola Mareu dels Àngels. Uh -huh. I també doncs, està dedicada doncs, a, la, a la mainada i principalment doncs, als, als, als, als alumnes de, de les escoles. Però uh -huh. bueno, en principi està oberta, també a tota la gent del barri. I se sap de què aniran disfressats o això és un secret? <laughs> ah, això és un secret! <laughs> Tota la gent, bueno, tradicionalment es eh, vol mantenir -se en secret i inclús per part de l'escola el segret, que fan festes internes i així, doncs oh. també tot està molt, molt, molt tancat i molt, molt en secret. Perquè la Rua Infantil fa el mateix recorregut que la Rua Gran? Doncs no, les ruies infantils eh, són recorreguts més curts i uh -huh. bàsicament es mouen al voltant de les escoles. I, uh -huh. i sobretot, cas que el, el casc antic del de que és el Serial Barri. Uh -huh. O sigui que també passaran per la Pegasos, uh, tota, Costa Rica... El... Sí, això vol Costa Rica, el Passa Massadas, carrer Montlau, Garfilasso, uh -huh. el Gran de la Sagrera... Uh -huh. Bàsicament doncs són aquests carrers els que... Que però hem de dir que la, la festa gran en la que no només podran participar els nens sinó també totes les edats serà la que es realitzarà aquest dissabte no? ah, part... dissabte, dissabte esperem això mateix que, que tant els mateixos nens que hauran participat el divendres com els pares, com els avis, com els amics doncs, vinguin a, a, la, a la rua de l'Atac amb les Toltes que farem doncs, el, el dissabte a la tarda a partir de dos quarts de sis uh -huh. amb el seu inici a la plaça d'ells Uh -huh. Aquí és esperem trobants a tots, els que van poder ser el divendres i els que només poden estar el dissabte. Perquè a més de, és important aquesta rua perquè recorre tota, el, tot, tota la Sagrera pràcticament, o sigui de punta a punta. Quasi bé, quasi bé. Sí, eh, cada any intentem bloquear una part del barri i anar fent que tothom estigui que doncs es senti eh, participant a la Sagrera. I aquest any, doncs, a part de la part antiga, doncs, també doncs, passem a l'atacantor de Meridiana i també agafem ja doncs, tots els veïns de, de la zona del carrer Cardenal de Txini, que també, també formen part de la Sagrera i també, doncs, es mereixen que la rua passi per allà. Uh -huh. I tu saps de què aniràs disfressat? <laughs> Sí, però és un secret. És Val, un secret. no hi heu no dit no, res. Tots els de la comissió de festes n'hem disfressats, però clar, <ríe> haureu de venir el dissabte per veure-ho. Per, per descobrir-vos. <ríe> veure aquí hi ha ja, darrere la màscara. <ríe> doncs també em dedica a, una vegada hagi acabat aquesta rueda de carnaval, vosaltres ja llanceu la casa per la finestra i encara organitzeu més coses. A dir... Sí, sí. Eh? Ah, hi ha més, que el carnaval és una vesta de xilinola, de gresca i de llançar-ho per la finestra. Uh -huh. no, per la ah, sí, amb la col·laboració amb el grupament Escolta Pau Casals, ens organitzarem una xocolatada, uh -huh. un cop així que ha anat la, la rua i el, i el nostre rei Carles Toltes hagi fet el seu Parlament. Uh -huh. I després, al final, a partir de dos quarts d'hora del vespre, ens un sopar a ball, que aquest any el fem al centre civil de la Serena. Uh -huh. Doncs, bueno, una miqueta, sí, un sopar molt, molt veïnal, molt... molt gairebé d'amics que li veu, la gent del barri que vingui, la gent es porta el sopar i nosaltres doncs, eh, tallem una miqueta de música i la, la beguda i l'infraestructura. I ens han deixat una cosa important que és a dos quartes de set de la tarda l'espectacle d'animació infantil. Ah, això mateix, sí, abans de la xocolatada ah, tant, tant. i després de la rua. <ríe> <ríe> ens hem saltat un acte que és un espectacle sí, infantil sí amb la companyia Pufanúvols, i, uh -huh. i bueno, doncs, que això doncs, servirà perquè s'acabi doncs, de fer la xocolata i uh -huh. els nens estiguin doncs, entretinguts abans de poder-se poder-se la manjar. Uh -huh. A més, hem de dir una cosa important, que, que cal inscripció prèvia, amb la qual cosa hi ha dues maneres de poder-se apuntar a aquesta rua, no? No, a la, la, la, la rua no, no, no cal inscripció prèvia, uh -huh. bàsicament, vull dir, si la gent, si algú pot portar alguna infraestructura, la gent que venen amb cotxes, amb música, sí que ens han avisat, però en principi és a tots, els, a tots els veïns o, o no veïns que vulguin participar. L'únic sí que hi ha una mica de l'inscripció prèvia és el tema del sopar, uh -huh. perquè té el fet de, de fer-lo en, en el centre cívic, doncs, bueno, la, és un espai petit, uh -huh. és, doncs sempre ens queixem al bar i que tenim espais grans, i bueno, l'aforament és limitat, aquí sí que... Malradament doncs, quan arribem al, al màxim que tenim permès de l'aforament, doncs, no, no, no podrem estar din-lo més. L'aforament eh... de quina manera, manera es poden posar en contacte els veïns i veïnes que vulguin participar en aquest ball, en aquest supervall. Ah, el supervall doncs, doncs, tenim no espai doncs, a, fins que és un correu electrònic al, al correu de la co de festes, que és ser Uh -huh. O si no, doncs, també hi ha un telèfon mòbil que una persona que ho controla, que és eh, el 679-8188-08. Molt bé. I aquest... ara, ara, aquí, doncs, a, bueno, de moment encara hi ha alguna... ja hi ha ja, ja, alguna llagada, ja però estem ja, quasi ja, n'arriba ja al límit de l'aforament. La, uh -huh. A més, aquesta, aquest sopavall té un preu, no?, hem de dir? Sí, ara el, el, tot el, el sopavall el preu és de 8 euros, uh -huh. però aquí s'ha de incluir doncs, el que són els plats, coberts, tot el parament de, de, del sopar, de la beguda, el cava, uh -huh. i totes les postres, uh -huh. i bàsicament l'únic que s'ha de portar doncs, és el, el, el plat de menjar, tot l'altre uh -huh. va inclòs en aquest preu, inclús el, el, el ball, que ja farem després. A més, també és important dir que aquest sopavall es realitzarà el centre cívic de la Sagrera, que tal com es va donar a conèixer doncs, a la darrera festa major de la Sagrera, doncs, celebra el seu aniversari, no?, aquest any, el centre cívic. Sí, està dins de les festes de l'aniversari. De fet, bueno, l'any passat va ser el 30 aniversari del centre cívic mm. i bueno, és un equipament que, que hem de de fer servir al tot i, I que cuidar. Bueno, i cuidar i, sí, sí. I, i si poguéssim engrandir ah. és l'única paga que i això és el que ho tenim més difícil però doncs sí. podem d'anar a aprofitar-lo al màxim uh -huh. D'acord doncs nosaltres des d'aquí anirem donant difusió d'aquestes activitats i esperem doncs, que vagi molt bé tota aquesta rua totes aquestes activitats que heu organitzat aquí a la Sagrera per passar-vos-ho bé a, a aquests dies de, de Carnestoltes Gràcies no? Això mateix. gràcies a vosaltres per donar-me aquesta posició de, de, de fer una mirada de discussió i uh -huh. bueno, us esperem a la rua, a vosaltres sí. i a tots els veïns i i disfressats o no disfressats segur que ens coneixerem sí. i, i lo que mire tot que ens ho passarem molt bé. D'acord. Doncs ja sabeu que aquí a la ràdio tenim gent de diferents barris, de, de tot el districte, i evidentment la gent aquí de, que pertany a la Sagrera, doncs jo no crec que, que s'ho perdin, eh? Ens sembla perfecte. D'acord. Molt bé, doncs Agustí Camps, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i esperem doncs, a, més endavant ja puguem parlar d'altres temes que no siguin... Bueno, o que, o que sí, que siguin de, de festa Molt que bé, doncs. això mateix aquí estem a punt d'explicar-vos doncs, de, de, les coses que fan pel barri Molt bé, doncs moltíssimes gràcies De res, a vosaltres sí. D'acord, doncs acabem de parlar amb l'Agustí Camps que pertany a la comissió de festes de la Sagrera dir-vos de fet comentar-vos que divendres a partir de les 10 del matí hi haurà, tre, hi haurà dues rues infantils de carnaval Després, a la tarda, hi haurà a tres quarts de quatre a la Rua Infantil que organitza el Col·legi Maradeu dels Àngels, és a dir, tres rues infantils a la Sagrera. Dissabte, doncs, hi haurà aquesta concentració de la Rua a la plaça dels Jardins d'Elx que donarà tota la volta per, per la Sagrera. Després, hi haurà l'espectacle d'animació infantil a la tarda, xocolatada infantil i a la nit, com que aquesta gent doncs, no para perquè s'ho passen d'allò més bé Doncs a la nit a aquest sopar de carnaval en el que tu portes el sopar i nosaltres posem la música i el sarau és a dir que si portes un sopar i pots compartir-lo amb algun altre ball doncs això doncs, tens un sopar d'aquells de fantàstics Molt bé. doncs nosaltres el que fem ara mateix és una nova pausa i atenció perquè avui és un dia important per l'equip de, pel Sant Andreu, per la Unió Esportiva Sant Andreu. D'això en parlem d'aquí moments. al meu costat i recordo el que vam parlar no puc pensar no sé, no sé com et veuré demà no sé com et veuré demà no sé com et veuré demà està tot quiet penso, respiro i admiro fet mi un ofès. No puc pat. No sé com et mouré Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi García. Doncs després de parlar dels consells de barri, després de parlar de les diferents activitats que es realitzen en el Carnestoltes dels diferents barris de, de Sant Andreu, el que volem fer ara mateix és parlar de la Copa Federació de Futbol perquè precisament aquesta, aquest vespre a dos quarts de vuit al Narcís Sala espera l'enfrontament entre el Sant Andreu i el Penyesport que pertany al Penyesport al Tafalla, a la localitat de Tafalla de Navarra. Molt bé, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic un dels directius de l'any nou esportiva Sant Andreu com és el senyor Hector Alonso, molt bon dia. Bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis de quina manera veus l'equip ara que doncs, aquesta nit hi ha aquest partit tan important, no? A veure, l'equip arriba ara mateix en el millor moment de temporada uh -huh. quasi bé, es podria dir que és el millor moment dels últims tres anys l'equip està força bé jugant molt bé els hi ha gent molt jove que s'ha integrat molt bé uh -huh. i bé, confiem en, en fer una semifinal després de gairebé quatre temporades d'una competició de Copa. Uh -huh. Perquè què representa pels Sant Andreu arribar a aquests quarts de final? No? A veure, uh, pels Sant Andreu aquesta competició és força important a nivell econòmic, uh -huh. perquè ens permetria doncs, estabilitzar el pressupost. Uh -huh. uh, esportivament també s'està veient que està permetent als jugadors joves i, i que arribant nous a la categoria, doncs, integrar-se molt bé a l'equip i ens està ajudant a, a que juguin tots, a fer moltes rotacions i està fent créixer molt l'equip. Uh -huh. I arribar a la semifinal, a més, crec que seria una alegria doncs, poder ficar una mica d'emoció i uh -huh. fer una competició de copes seria divertit. Perquè si s'aconseguís la victòria final, això representaria, pels entendreu, una quantitat de 90.000 euros, Exactament. que no està gens malament i que permetria, permetria aquell, aquesta, aquest interès que hi ha per pujar a segona a doncs, les consoliders perquè hi hauria un pressupost amb el qual poder jugar no? i fer una, una bona competició. Bé, sí, seria una gran ajuda perquè com suposo que sabeu, el pressupost actualment és molt limitadet, mm. eh, és molt modest dins de la categoria, eh, permetria doncs, estabilitzar el pressupost del club que mm que just, i, mm. i bé, eh, aspirar, bueno, si l'equip arriba a playoff, veuríem, no?, però mm. en principi l'objectiu és estar econòmicament el club. Mm. Ma, des del 2008, que es va eliminar el Barça de Guardiola a semifinals, que no hi havia alguna competició, si copera, una final copera, que els entendreu per qui participés, no? Sí, la veritat és que la competició de la Copa Federació està fent molts gols, bastant espectacle, mm. està sent bastant divertida i creiem que si s'arribés a una semifinal o a una final seria un plus d'emoció pels seguidors i pels socis que, que estaria molt entretingut. Perquè aquest penya penyesport de Tafalla, vosaltres com, com el veieu? És rival fort, un rival... no sé. Sí, és un rival dur d'un altre grup de segona B. Uh -huh. uh, ara mateix està lluitant a la zona mitja baixa de la seva classificació, però bé, és un equip del nord de segona B amb un joc molt directe. Al uh -huh. seu camp la tornada d'allà, cosa que suposa que ens suposarà molt difícil uh -huh. perquè practica un joc molt directe. Uh -huh. I bé, um, serà un rival segurament el més dur del que porten de competició. sí. Uh -huh. També hem de dir que aquest vespre l'esport al Narcissalat tindrà portes obertes amb la qual cosa doncs, tots els veïns que, i veïnes que hi vulguin participar doncs, es poden acostar, no? Exacte, sí, és a veure que així ajudem una mica els jugadors per tal de, de que ens portin aquesta semi uh -huh. i poder gaudir d'això, d'on un, hi ja una semi o una final que ja seria més acú. Uh -huh. D'acord, doncs Héctor, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta informació i esperen que aquest vespre sigui el del triomf del Sant Andreu davant del Penyesport i que hi hagi poques possibilitats, no?, perquè el penya Penyesport remunti. Això mateix. Moltes gràcies a vosaltres i animem a tothom a que es faci que veuran un bon partit. D'acord. Doncs nosaltres des d'aquí ja fem la crida de doncs, tota aquella gent que viu a Sant Andreu o que té doncs, la seva afició és a Sant Andreu doncs, que aquesta nit no es perdin aquest partit perquè, evidentment, pot ser molt interessant. Molt bé. Doncs moltes gràcies. De res, vinga. Bon dia. Molt bé, doncs ja ho sabeu, aquest vespre, dos quarts de vuit, al Narcís Sala hi haurà l'enfrontament entre el Sant Andreu i el Penyesport. El Penyesport, que és un equip navarrès, que tal i com ens acaba d'informar un dels seus directius, un dels directius del Sant Andreu, el Sr. Héctor Alonso, doncs hem de dir que el Penyesport doncs és un rival duríssim del nord. Molt bé, doncs ara el que anem a fer és anar ja directament al que és la nostra habitual agenda. Tenim alguns actes, algunes activitats preparades, uh, anem a l'agenda i comencem ja a repassar aquests actes. Per tant, prepareu paper i bolígraf, que ara mateix us comentem algunes.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 Doncs ja teniu llapis ja i paper, el que podeu fer ara mateix és eh, prendre nota perquè eh, us comentem alguns dels actes, algunes de les activitats que poden ser del vostre interès si, si us moveu pels, pels nostres barris. Comencem pel barri de la Trinitat Vella. I és que, sabies que es pot jugar escacs a la biblioteca? Doncs sí, a la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero us convida cada dijous entre les 6 i les 7.30 de la tarda a jugar a Xcax. I si no en saps, tranquils, perquè també us ensenyaran a jugar. Ens en anem ara cap a la Sagrera. La Nau Ivanov us ofereix Pentateatre d'Atòmic volum 3. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer Honduras número 28 us oferirà a partir de demà la representació de l'obra Pentateatre Atòmic volum 3 a càrrec de la companyia Pentateatre. Doncs hem de dir que es tracten de es tracta de cinc obres de 15 minuts representades simultàniament en cinc espais reals de la Nau Ivanoff. El públic es dividirà en cinc grups, farà un recorregut pels diferents espais i cendirà en cinc mons diferents. Escenaris poc convencionals, amb actors a un pan de la cara dels espectadors, una experiència teatral única. Doncs aquesta activitat, el, aquesta representació la podeu gaudir de dijous a dissabte a les 9 de la nit, diumenge a les 7 de la tarda. I ara parlem d'aquest carnaval disfressat. Tenim un missatge. Per ordre del rei del Carnestoltes, tots els nens i les nenes que vinguin disfressats d'algun personatge de la colla del Sart, de senyora Botaca, de Mímic, de Fosca o de Llumet, no pagaran entrada aquest cap de setmana i podran veure Pinocho gratis. Aquesta promoció està subjecta a l'aforament del teatre. Doncs parlem de Pinocho. Al Sant Andreu Teatre us acosta aquesta producció de la Roseland Musicals. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 55, us ofereix aquest cap de setmana la producció Pinotxo, de la companyia Ruslan Musical. Dona, es tracta d'una impressionant versió multimèdia del conte de sempre. Evitem les mentides i la mandra perquè ens poden portar molts embolics. Pinotxo és una adaptació de la novel·la de Carlo Collodi amb una posada en escena espectacular i innovadora, un univers màgic que ens submergirà en les emocions i els personatges del conte de sempre transportats al moment actual. I una història de fantasia explicada amb un llenguatge escènic, modern, nou, sorprenent, que uneix la dansa i la música amb les últimes tecnologies de la imatge. Dir-vos que aquesta producció, Pinocho, de la Rosland Musical, doncs es tracta de barrejar dansa i teatre en 55 minuts. Els dissabtes a les 17.30 hores i els diumenges a les 12 i a les 17.30 hores. A partir de 4 anys en català i 9 euros. Molt bé. I el divendres, doncs aquí, en aquesta casa, tindrem una visita, una visita en aquest programa, una entrevista totalment en directe, amb el grup NACADASKA, que us ofereix dues de les seves grans performances. El col·lectiu artístic NACADASKA presenta les performances Eco i Fissura doncs aquesta activitat l'actuació dels NACADESCA serà a Mutuo Centro d'Arte aquest dissabte 9 de febrer a les 9 de la nit, però ells ja ens ho explicaran aquest divendres, per tant nosaltres el que fem ara mateix és tancar la paradeta eh, donar les gràcies a la Mar de Sanz i al Ricardo Malabé per haver estat avui en aquest programa i nosaltres doncs que si voleu no sabem si serem demà dijous perquè eh, ens venen a fer una revisió tècnica però divendres segur que hi som per tant o demà o divendres que passeu una molt bona tarda. Adéu-seu!